Drog, Mahor că prietena mea, ne despărțim. Mi-ai otrăvit, mi-ai împăslit rărunchii, Mi-ai ars obrajii mușcați de ani, Dar câte pietre nu mi-ai dus pe umeri, și câtă ură mai făcut să ascund Sihastrule, te-ai așezat la masa mea cu miez de gând și înapus de viață. Aprinde-mi un creion și învață-mă să scriu.